Călătorii în clar obscur Pista 9 În timpul votării treceam printr-o stare ciudată de parcă alunecam într-un hău, intuiam existența unor inadvertențe și complicații ce împiedică faptele să aibă de apururi o temelie solidă. Dar atunci, mi-am amintit apoi de absentarea mea din clinică pentru o perioadă de tristă memorie, în care 17 luni am fost samavolnic izolat fără să mi se atribuie o culpă, dar asta se petrecuse cu mulți, cu foarte mulți ani în urmă. La întoarcerea mea din această diasporă și reluarea catedrei de la care fusesem îndepărtat, prima măsură cerută de mine a fost licențierea din funcția de asistent a impostorului profitor, și nu pentru lichelism, de lațiune și abatere de la legile deontologiei, și pentru incompetență profesională vădită și periculoasă. De atunci au trecut ani de zile. Statutul nostru, ca oameni, s-a transformat radical, a devenit altul și drepturile, dar și datoriile noastre au crescut și s-au modificat calitativ, iar de vreme ce în trecut nu mi-am ținut fălcile încleștate, când îmi primejduiam mai mult decât un post, pentru ce aș fi tăcut acum, când puteam vorbi fără temeri. Resimțeam cu pregnanță nedreptatea deciziei prin care fusesem trecut pe linie moartă, o priveam ca pe o încălcare flagrantă a principiilor societății noastre, o socoteam drept o profanare a omeniei a bunului simț și nu consimțeam să tac, or să stau cu brațele încrucișate în loc să mă avânt în luptă, ceea ce am și făcut. Dar aici se încheie acest episod pe care am simțit nevoia să-l scriu tocmai pentru veracitatea pățaniilor istorisite și strâmbătatea protagoniștilor care mă mai hărțuiesc încă în lumea amintirilor, încât mi-am impus un anumit stil. În plus, a mai acționat și o altă forță, hotărârea de a spune lucrurilor pe nume, exact cum s-au petrecut, fiindcă nu trebuie respectat omul mai mult decât adevărul. Când am început acest capitol, am făcut apel la o foarte veche amintire. Evocam primăvara anului 1937. Atunci, în Clujul studenției mele și al primilor mei ani de muncă și cercetare, în Clujul care și-a pus amprenta decisivă asupra formării mele ca om și medic, în Clujul marilor mele prietenii și al marilor mei dascăl și mentori, atunci, cum spuneam glumind, am debutat în calitate de critic de artă, deschizând o expoziție de pictură. Și, spre liniștea tuturor specialiștilor în domeniu, cum eu însumi detest diletantismul amatorist, gestul n-a mai fost repetat, deși am rămas pe viață un iubitor al artelor plastice. Și iată-mă peste aproape 40 de ani, prin 1975, negându-mi principiul și repetând greșeala. E drept însă că o făceam într-un alt domeniu. Să mă explic. Nu era niciun secret că mă număram printre cei intim legați de universul muzicii. Nu era niciun secret, atât în familie cât și în lumea prietenilor, că eram prezent în sălile de concert, că făceam parte dintre veteranii Ateneului, că pe oriunde mă găseam în țară sau în străinătate, nu pierdeam prilejul de a mă întâlni cu muzica. Așa am avut ocazia fericită să-l ascult pe Toscanini sau Caraian, pe Celibidache, Perle sau pe Sir John Barbirolli, așa am urmărit marile orchestre din Viena sau Londra, din Berlin sau Paris. Așa se face că am fost printre fericiții care l-au cunoscut și ascultat pe Enescu sau Lipati, bucurându-mă nu numai de accesul în tainele muzicii, ci și pentru că mă știam compatriot cu asemenea genii ale artei universale. Ba mai mult, intimii știau de existența unei discoteci selectate, la care făceam nu odată apel în clipele mele de răgaz, și de existența unui fond de cântece vechi, însușite de la părinții mei, de la vocile rudarilor copilăriei mele, fond ce mă însoțea pretutindeni. Ba chiar fire nedogmatică, total legat de planul imanent al existenței, bucuros a râde, a spune o vorbă de duh, a petrece, n-am respins ipocrit nici muzica ușoară, nici romanța, nici cântecul de pahar. Echidistant față de lumea artelor, îmi împărțeam corect iubirile între pictură, cuvânt și muzică. Așadar, știindu-se toate acestea, am primit provocarea să susțin o săptămână a melomanului la radio. Pus în fața unei asemenea sarcini dificile, mi-amintesc că, după ezitări și neliniști, am căutat să mă justific înainte de a mă elija în propunător de muzică. M-am refugiat întâi în afirmațiile făcute de alții și am ajuns la Platon, din care reținusem că muzica este o lege morală, că ea dă suflet inteligenței, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor, că ea este esența ordinii înălțând către ceea ce este frumos, drept și bun. Apoi am apelat la Schopenhauer, cel care dăduse o concisă și convingătoare definiție a muzicii, socotită a fi arta de a gândi prin sunete. Al doilea punct de sprijin nu mai putea fi livresc și atunci, normal, l-am identificat în planul experiențelor de viață cântecele copilăriei și ale satului natal, educația muzicală prin guarnă și muzică militară din epoca liceului militar și, în sfârșit, din nou, atmosfera culturală a Clujului. De justificat m-am justificat, dar trebuia să propun un program. Or a întocmi un asemenea program săptămânal este o treabă foarte dificilă. Atunci, i-am înțeles mai bine și i-am iertat și i-am iubit și i-am apreciat pe cei care fac această operațiune la Radio, la televiziune sau la ATN Muzică populară? Da Dar cine și când și cum? Muzică ușoară? Desigur, dar în ce proporție și ce să aleg? Ah, ce mult diferă gusturile și ce bine că diferă Să fie și operă și operetă? Neapărat Poate lipsi muzica de cameră? Nici cum Dar sunt, păcat, puțin cei care o gustă și mai departe, trebuia să fac publice opțiunile mele. Și Vivaldi, și Bach, fără Bach nu puteam concepe programul, și Beethoven, dar și Brahms, deși și Musorski, și Cesar Frank, și Berlioz, și Enescu. Și apoi mă gândeam dacă adeziunea mea diferă ea însă și în funcție de atâția factori conjuncturali dacă ea însăși a evoluat în timp, de câți termen trebuie să țin seama pentru a face un program pentru alții? L-am întocmit. Se pare că am reușit să țin bine până în această diversitate de gusturi și valori. Îmi amintesc chiar că unii mi-au mulțumit și m-au felicitat, deși cred că au fost și situații contrarii, dar care n-au ajuns până la mine. Ce a conținut programul nu mai are importanță acum, cum nici emoțiile de atunci nu mai au aceeași intensitate. Am făcut-o și gata. Și am jurat atunci din nou să nu mai pătrund public pe teritoriile altor specialități. Relevant mi se pare însă altceva și tocmai această retrospecție lungă în pagini scrise, dar spontană și necruțătoare în clipele dinaintea concertului, își poate găsi un rost. Eram la Viena și mă găseam printre fericiții prezenți în sala unde urma să apară vrăjitorul Caraian. În curând, acordurile celei de-a cincea sinfonii betoveniene ne vor cuprinde, ne vor pătrunde și ne vor declanșa întrebări asupra sensului existenței noastre. În curând, sunetele destinului vor tulbura și vor zdruncina comodul nostru echilibru. Așteptam brațele lui Caraian, aripi nervoase și încordate, Așteptam mișcarea nebănuită a baghetei și glasul unic al degetelor lui, vibrând de sau strânse pumn în clipele când parcă întregul univers s-a adunat într-un sunet. Așteptam respirația orchestrei și a sălii și gândind la destin, gândind la muzică, m-am simțit pentru o clipă smuls din fotoliu și purtat peste timp în casa din rudari, ascultând-o pe maica mea doinind. Și am înțeles că muzica este o condiție sinecvanon a existenței noastre. Că fără ea n-am fi fost ca specie, că fără ea parcă nici universul n-ar fi existat. Sau dacă toate acestea ar fi putut să fie, atunci ce săracă și urâtă ar fi viața, ce golire de frumusețe, forță și adevăr am descoperit în existența noastră, ce trist și absurd ar fi universul. Atunci, nu demult, la Viena, în așteptarea lui Karaian, mi-am amintit într-o clipită cu oarecare jenă, cred că am și roșit, de emisiunea de la radio, iar acum, scrind despre toate acestea, mă eliberez. Simt nevoia să mă repet. Fiecare loc pe care l-am văzut și revăzut din țară sau străinătate a căpătat o anume proiecție și s-a înscris, cu toată diversitatea lui, în unitatea ființei mele. Cum era normal... Peste tot, eu am fost în primul rând un medic român, cercetător în ale oftalmologiei. Cum era normal, fiecare loc a însemnat un congres sau o dezbatere, o conferință sau un schimb de experiență, deci oameni și probleme medicale. Și totuși... Și totuși, prin toate aceste locuri, a trecut un om curios, dornic să vadă și să înțeleagă, să stabilească legături, un om care nu putea rămâne străin și indiferent în fața unei păduri de mesteceni sau, cum ar spune poetul, în fața unui fir de iarbă, un om care nu putea concepe să nu se întâlnească cu muzica, pictura, teatrul și poezia, cu arta în diversitatea limbajelor ei. Și toate acestea s-au proiectat în conștiința acelui om, iar el, un medic, un cercetător în ale oftalmologiei, N-a făcut decât să stabilească conexiunile. Cât de mult greșește micul filozof Martin. Adesea, loviturile soartei fac loc unui noroc mai mare. Seneca Traiectoria existenței mele a fost destul de întortocheată, însă acum nu mai eram supărat pe nimeni. Mă gândeam la înțeleapta zicală care ne avertizează că viața ne dă cu o mână și ne ia cu cealaltă când nici nu visăm. Cu alte cuvinte, e și hrăpăreață și generoasă. Constatare pe care o făcusem și eu de alt minteri, și nu odată. În primele săptămâni după pensionare nu -mi venea să citesc nici măcar corespondența, încât mi se adunase pe birou o sumedenie de plicuri la care priveam impasibil. Pe unele le recunoșteam după scris, pe altele le bănuiam. Erau și dintre acelea care nu-mi stârneau nicio reacție. Dar într-o bună zi am început să le desfac. La întâmplare. Și iată ce surpriză mi-a oferit gestul meu fără țintă. Citez. După zece luni de așteptare cu sufletul încordat, astăzi încerc a vă scrie cu mâna mea spre a vă aduce la cunoștință cum mă simt și ce se petrece în jurul meu, se spunea în epistola inginerului D.F. din Petroșani. Și odată stârnită curiozitatea, am continuat lectura începută. De două zile mă găsesc în sânul familiei pe care o vestisem că operația mi-a reușit, așa că abia așteptau întoarcerea mea. În fine, clipa cea mare a sosit și, fără vreo prevenire, s-au trezit cu mine în prag. Însă de asta dată, lucrurile s-au petrecut altfel în sensul că drumul de la gară și până acasă l-am făcut fără însoțitor. Sunând la ușă, mi-a deschis chiar soția care s-a uitat prejur căutându-l pe cel cu care venisem. Când a constatat că eram singur, a rămas pe moment cam mirată, ca apoi, observând cu câtă siguranță pășeam, să-i într-un țipă de bucurie, amestecând lacrimile cu entuziasmul. Fără a mai sta pe gânduri, a trezit-o din somn și pe fetița mea, Mariana, în vârstă de patru ani, pe care abia așteptam să o revăd după un timp atât de îndelungat. Mare mi-a fost uimirea să constat cât crescuse și, pradă emoției care mă cuprinsese, am bufnit și eu ca nevastă mea în plâns. Copila și-a petrecut mânuțele după gâtul meu și m-a întrebat, Ai venit, tăticule? Și acum vezi? De acum ai să mergi cu mine să ne plimbăm? Și, bineînțeles, am asigurat-o că da. Desigur, domnule profesor, că dumneavoastră care aveți atâtea cazuri identice cu al meu, vă dați seama de bucuria trăită de cei vindecați. Numai că, în ce mă privește, reacția nu s-a limitat la familie, ci în câteva ceasuri tot orașul vuia de recăpătarea vederii mele. Așa că, de două zile, de când mă aflu acasă, la noi se petrece un adevărat pelerinaj. Prieteni, colegi de serviciu, conducătorii instituției din care fac parte, precum și străini, vin să mă vadă să constate această minune a secolului făcută de dumneavoastră. Domnule profesor, astăzi când trăiesc cele mai frumoase clipe din viață, când simt că am renăscut, când mă aflu din nou în mijlocul colegilor, în laboratorul în care am lucrat, sunt pe deplin conștient că dumneavoastră m-ați redat societății ca om întreg și util. Meritul va aparține întru totul, stimate domnule profesor, și de reușita ce ați obținut-o cu mine, firesc e să se bucure toți, căci numai un orb al sufletului poate rămâne nepăsător. Ca membru de partid pot afirma că partidul și țara noastră se mândresc cu asemenea oameni de știință ca dumneavoastră. Primiți-vă rog, domnule profesor, cele mai sincere considerațiuni. Pacientul D.F. Mi l-aminteam. Deși asemenea intervenții am făcut nu odată, figura inginerului din Petroșan se impusese memoriei mele. Desigur, dragul meu de fe, desigur că mă bucur, gândeam în timp ce mâinile mele căutau o altă scrisoare. Desigur, e atât de normal, e atât de bine și de frumos să ne bucurăm. Și am ales, am desprins un alt plic, numai că de data aceasta nu am fost la fel de bine inspirat. În plic am găsit scrisoarea unui bolnav care se plângea de un comportament insolit, pe care îl dezaprob și de care mă desolidarizez categoric. Iată ce cuprindea jalba doctorului veterinar M.V. din Timișoara. Citez. Drept mulțumire pentru amabila dumneavoastră scrisoare din șapte curent, vă trimit alăturat lucrarea pe care am publicat-o în anul 1934. Și fiindcă m-ați îndemnat să vă țin la curent cu ce mi se mai întâmplă, îmi permit a vă mai comunica următoarele. Scrisoarea dumneavoastră a sosit în ziua de 9 a patra, adică duminică. Fericit și plin de nădejde, luni dimineața m-am dus la o farmacie să-mi cumpăr ETO și să încep imediat cura. Numai că la plecare am uitat de o zicală potrivit căreia omul propune și cerul dispune fiindcă cei de la farmacie au făcut întâi ochii mari și pe urmă mi-au declarat că nu auziseră de existența preparatului pe care îl cerusem. Totuși, dacă obțineam unele date precise, mă rugau să le comunic și lor, întrucât îi interesa noul medicament. În ziua următoare m-am dus la oficiul farmaceutic regional. Asta se întâmpla pe la ora 10. Portarul mi-a pus în vedere că farmacistul A primește numai între orele 12 și 13. M-am întors de cea casă, iar la ora 12 m-am înființat din nou. Farmacistul era la curent cu medicamentul, însă m-a prevenit că nu mi-l poate înmâna decât dacă am o rețetă pe care urma să o obțin doar la policlinică. Și am pornit-o într-acolo. Odată ajuns, mi s-a spus că medicii primeau doar un anumit număr de pacienți care pentru ziua aceea se completase. Trebuia prin urmare să vin a doua zi dimineața la ora șapte să primesc un număr de ordine ca la ora opt să mă înfățișez la medicul de serviciu. Așa că marți m-am sculat la șase ca la șapte să fiu la policlinică. Și cu multă grijă am ajuns cu un sfert de oră înainte de șapte. Dar și la ceasul acela sala de așteptare era tixită de pacienți, veniți în număr de peste 100 și împrăștiați de avalma. Printre aceștia am intrat și eu. După un oarecare răstimp s-a anunțat că pentru secția de oftalmologie nu se mai dădeau numere și cei adunați trebuiau să revină a doua zi. Prevăzător, miercuri, m-am sculat la 5, iar la 6 fără 20 m-am postat la poarta policlinicii. De astă dată publicul a fost mai disciplinat, formând un șir, iar eu ocupam locul nouă. La orele 6 s-a deschis poarta și am intrat în holul cel mare. Acolo am stat la rând până la ora 7, când mi s-a permis să pătrundem în sala de așteptare. La șapte punct am ajuns la ghișeu. Eram al treilea pentru consultații de ochi. În fine, la ora 8 am ajuns în fața cabinetului de oftalmologie de la etajul al doilea. După un timp și-a făcut apariția și medicul, care de fapt era o femeie în vârstă. Pe pacienții cu numerele de ordine 1 și 2 i-a expediat la iuțeală, după care a venit rândul meu, întrebându-mă ce doresc. I-am arătat diagnosticul și indicația pentru ETO, astfel că voiam o rețetă pentru obținerea preparatului extract total de ochi, la care doctorița mi-a replicat că nu primise instrucțiuni, că prin urmare nu putea elibera o rețetă și de altfel nu cădea în atribuția dânsei să facă acest lucru. Pe scurt, trebuia să vin după amiază, dar mai înainte să cer un alt număr de ordine. Am coborât la parter pentru a-l obține pe loc. Dar aici mi s-a spus că pentru ziua în curs nu se mai dădeau numere și trebuia să revin a doua zi dimineața. Ostenit și ajuns la capătul răbdării, am ripostat că de mai multe zile tot umblam după o simplă rețetă și mă de greutățile întâmpinate. De asemenea, am atras luarea aminte asupra vârstei mele de peste 83 de ani, incompatibilă cu nesomnul și vânzolelile impuse de formele birocratice. Numai în felul acesta am căpătat un număr pentru aceeași zi, iar după masă am reușit să pătrund în sanctuarul cabinetului de oftalmologie. Am fost primit de un anume doctor D care s-a purtat așa cum toți medicii ar trebui să-i primească pe pacienți. Mi-a dat rețeta fără tărăgăneală și, înarmat cu ea, în ziua următoare, m-am înființat din nou la oficiul farmaceutic regional, unde farmacistul A a privit-o îndelung, apoi a împăturit-o și mi-a pus-o în mână spunându-mi Duceți-vă înapoi la clinică și cereți să se specifice câte fiole vă dau, fiindcă aici se scrie că doriți un flacon, ori noi nu avem voie să dăm în alt ambalaj decât cel precizat în rețetă. Orice stăruință s-a dovedit zadarnică, așa că am plecat. Dar nu la clinică, ci acasă, renunțând să mai fac tratamentul dorit. Dacă porneam iar spre clinică, poate mi-a și pierdut alte 5-6 zile. Dar ostenisem de atâtea drumuri și complicații. Vă salut cu sentimente alese, doctor Meve. Am luat apoi pe rând toate scrisorile. Citindu-le mă cuprinsese o stare ciudată. Le-am așezat pe birou cu un gest care aducea multă mângâiere. Era parcă o modalitate prin care stabileam un contact direct cu lumea. Lăsasem deoparte corespondența sosită din străinătate, în care nu era exclus să găsesc vreo invitație la nu știu ce congres ori dezbatere internațională. Când i-a venit și rândul ei, seria surprizelor s-a amplificat. Doctorul Page, secretarul general al legii contra Trahomului, îmi trimitea următoarea peșă. Scumpul meu profesor, am plăcerea să vă informez că Consiliul de Administrație al Ligii contra Trahomului a decis să vă atribuie Medalia de Aur a Trahomului 1969 ca răsplată a lucrărilor și contribuției dumneavoastră excepționale la cercetarea acestei boli. felicitând vă personal pentru această distinție, Vă rog să credeți în respectoasele mele sentimente. Dr. R. Page, secretar general. Într-un alt plic am găsit în științarea că fusesem ales membru titular al celebrei Academii Germane a Oamenilor de Știință, Leopoldina, înființată în anul 1652 și având drept principiu conducător de săvârșirea artei medicale cu ajutorul științelor naturii. Acest forum științific își păstrează și astăzi caracterul inițial. Venite pe neașteptate, aceste vești au avut darul să mă tulbure, intrând în contrast cu ultimele evenimente. După lectura scrisorilor trăiam intens doar în reacția la ultimele știri. Fără voie, gândul mi-a zburat spre ai mei, spre rudari. Cugetam la tata, care credea mai degrabă în forțele proprii, pe când mama se mai bizuia și pe noroc, ca fruct al unei generozități divine, pe care o invoca, fiindcă o ajuta să reziste grelelor încercări prin care trecea. După lectura ce mă reconfortase, nu m-am lăsat invadat de amintirile întunecate ale vieții, de negrelei interludii. Voiam să cred că nu existau doar oameni răi pe această lume, ba mai mult că nu ei caracterizează natura umană. Cu o zi înainte, mă mai simțeam un om deprisos, umilit și încercam să găsesc un sens la toate câte se petrecuseră în ultima vreme. Pe când acum aveam dinaintea mea scrisoarea secretarului general al Ligii Internaționale contra Trahomului, prin care eram invitat la Paris pentru ceremonia de cernării medaliei. Aveam și scrisoarea inginerului din Petroșani. Copleșit de emoție, le reciteam în gând ca și cum aș fi fredonat o melodie îndrăgită. Afară era primăvară. Natura reînvia și parcă alături de ea renăscusem și eu. Imagini fără de număr îmi răsăreau dinainte. Pomii muguriți, florile multicolore și abia ivite, gânduri legate de viitor. Nepoțica mea Ioana ea însă și un boboc ce se proiecte de viitor. Vrea să devină medic, dar nu în altă specialitate, ci chiar în oftalmologie. La vârsta ei fragedă, nici prin vis nu trecea că voi îmbrățișa această ramură. Iar dacă totuși am devenit specialist în bolile oculare, faptul se datorează eminamente hazardului. Eram student în anul 3 la Facultatea de Medicină din Cluj, când i-am cerut profesorului Hațieganu permisiunea de a lucra benevol în clinica sa de boli interne. M-a refuzat categoric. Întrebându-mă dacă știu în ce an se predă medicina internă, i-am replicat, în ultimii trei ani. Ei bine, vino după ce ai audiat integral cursul meu, mi-a întors-o profesorul răspicat. A doua zi mi-am reînnoit cererea față de unicul șef de clinică care primea pe unii studenți să lucreze de bunăvoie sub îndrumarea sa. Mă refer la profesorul de Mihail, căci el mi-a deschis drumul spre oftalmologie. Mi-am reluat însemnările zilnice, jurnalul pe care de atunci îl țin cu conștiinciozitate la zi. Faptele și trăirile încredințate hârtiei îmi rămân veșnic scumpe și îmi slujesc la împrospătarea memoriei. Dacă ar fi să recitesc gândurile așternute de una zi, m-aș simți ca un stol de vrăbii speriate. Și mă bucur că, numai departe de astăzi, cugetările izvorâte din aceeași minte și inimă și-au pierdut amprenta revoltei, a indignării, ce mă acaparaseră la un moment dat, lăsând loc altor sentimente și altor idei. Bună oară mă gândesc ce bine îmi va face o mică schimbare a decorului. Va fi ca un duș înviorător, ca o dimineață pe înălțim. Și mă las cuprins de o stare euforică, în care comedia pensionării mă face chiar să zâmbesc, captivat de evenimentele ce se profilează la orizont. Mă mai pot simți inutil, ponegrit și tras pe linia moartă? Dacă mi s-a întâmplat, chiar acest pocinoc vinovați sunt doar anumiți indivizi, certați cu elementare norme ale unei conviețuiri armonioase, propice creației și refuz să confund întreaga noastră colectivitate cu aceste cazuri particulare. Am fost pensionat pe data de 10 februarie, adică în toiul iernii și pe un ger de crăpau pietrele, cum se spune la noi. Știu bine că pensionarea este un fenomen normal și biologic și social. Știu bine că schimbul de ștafetă dintre generații este firesc, obiectiv și necesar. Deci nu ideea în sine a pensionării a declanșat reacția mea. Sunt alte aspecte care au intrat în discuție. Cum? Când? În ceea ce mă privește, cred că sunt domenii în care utilitatea, capacitatea creatoare, chiar și forța de muncă, nu dispare imediat ce ai trecut bariera celor 60 de ani. Și apoi mai există elemente de procedură. Știu că unii pot să nu mă creadă, dar aceeași reacție aș fi avut-o chiar dacă nu aș fi fost eu cel în cauză. Oricare profesor, oricare medic, cercetător, om de știință, smuls brutal din starea lui normală, Îndepărtat de la locul pe care îl onora și îl servea cu cinste, ar fi fost un caz ce m-ar fi angajat într-o stare și o atitudine similare. Evident, fiind vorba de propria mea situație, intensitățile au fost altele. În fond, eram conștient că, mai devreme sau mai târziu, voi ajunge să las în locul meu pe alții. Și eram conștient că e normal și bine ca acești alții să fie mai buni ca mine, ca noi. De altfel, ca dascăl să organizând și conducând colective de cercetare, am urmărit constanta afirmarea școlii românești de oftalmologie. Stăruința și exigența, neliniștea și permanenta căutare, întreaga angajare a vieții pe drumul deloc simplu și comod al științei, n-au fost niciodată sinonime cu orgolii și vanități de spectacol individualist. Și atunci, de ce momentul a avut o asemenea gravă rezonanță în conștiința mea? Cauza era exterioară mie și ținea de manieră și consecințe. Citisem multe cărți și studii despre implicațiile socio-psihologice ale unei atari clipe și eram pregătit să fac din ea o etapă depășibilă. Și anii au trecut și timpul a confirmat că un medic devotat profesiunii lui, un om de știință deplin și definitiv logodit cu cercetarea, nu este niciodată pensionar.